«Ні, так далі не можна. Треба гнати в шию усі гуляки п'яниць. Треба підібрати такий полк, щоб сам Морозенко позазрив. І де вони подівалися, ті старі товариші? Де зайде Ну окей. Де хазяїн мавп? Де дід Панас із Максимом? Неодмінно треба їх розшукати. Але серед табору, що розкинувся на кілька миль, а розшукати хоч і добре знайомого чоловіка було дуже важко. Бо він часто ходив і їздив табором, роздивлявся і розпитував. Ті казали йому, що дід Панас десь у Волгурівців, ті, що у полковника Гоголя, зовсім у протилежному боці. Інші нарешті справляли до бугунців. Чув про полковника Богуна. Це той, що в нього, як випив зайву чарчину, геть із полку к бісовій бабі. Он як? удавано дивувався Бугун. А що ж той полковник невже й сам не п'є? Та де там, сказав? Хиля, кажуть, не гірше від самого гетьмана, тільки козакам упиватися не дозволяє. А це так, непевно піддакував Бугун. Так? На твою думку, це так? М -м -м, то ти, певно, самі старшини. «Бач, розумний знайшовся. Старшина виходить хай піла, а простому козакові не можна». Богун не сперечався і йшов далі. Хвилинами спадало йому на думку просити, щоб і Приндяк взяв участь у розшукуванні діда і Максима. Але Приндяк цілими днями, а не рідко й ночами, пропадав десь коло намету Забузького. Присадку латий то зникав на якийсь час, то знову з'являвся при Забузькому. З усього видно було, що він виконував якісь таємні доручення. Але простежити, куди він зникає, Приндякові весь час нещастило. Ні, хай уже Приндяк кінчає свою справу, – міркував Богун, – буду шукати сам. А вже кілька днів пройшло після зустрічі Хмельницького з Кривоносом, а Гулянка і Пиятика в таборі не втихали. «Те що, вони будуть плячити, поки не прийдуть ляхи і не заберуть усі голими руками?» – казав богун Гетьманові. «Нічого, хай погуляють. Ляхи ще далеко, Заславський з конець польським десь аж під глинянами, А ж сам ударити не наважиться. Хай погуляють, не бійся. За день-два гляди і перебісяться». І справді, другого дня Ніби тихим вітром війнуло. Гуляли і пили куди менше, ніж учора. По деяких сотнях навіть зовсім не чутно було галасу, а на таборових майданах, на пригорках, коло базарників та коловозів із живністю збиралися все більші юрби. Богун ходив табором і дивувався. Як швидко, як несподівано змінився настрій у війська. Це справді... Ніде так швидко не облітає людей якась звістка, як у таборі, ніде так швидко не передається настрій, як тут, від загону до загону, від сотні до сотні. Мабуть, пожежа не охоплює так швидко солод'яних стріх, як тривожна або радісна звістка військовий табір. Але що ж то за причина такої раптової зміни? Богун скинув полковницький одяг. Накинув на плечі звичайний козацький жупан, одійшов по можливості далі від розташування свого полку і почав блукати від юрби до юрби. Ті розмов з окремих слів і вигуків можна було зміркувати, що табір дуже схвильований наступом поляків. Сиділи-сиділи та й досиділися. Воно вже військо коронне вирошило з-під глинян. А багато того війська. Дуже багато. Щось чи не сто тисяч? Ова сказав. То був не набереться стільки. А от і набереться. Саме тільки посполіте рушення дасть чи не більше. А я Рема, а інші магнати, а німців у них хіба мало? А? За панські гроші вся німота в неї не піде. Ну, а за наже ж татари за те? У mm, татари. До байрему татари ні за що не прийдуть. «Ну, мархи теж не такі вже й швидкі. Рушення місяцями збирається». «Та зібралося ж певно. Рушили ж, кажуть, з-під глинян. А Ярема, он за два дні, кажуть, у Костянтинові буде». «Як? У Костянтинові?» «Ну, тепер, хлопці, держись. Це вам не з панянками по костьолах пританцьовувати». «Еге-ге», – подумав богун. З таким настроєм ось-ось розбігатися почнуть. У другій, ще більше юрбі розмовляли про гетьмана. Що й казати, голова в нього не кізяком набита, хоч кого обкрутить. А вже ж, а вже ж. Так то так, а ти поміркуй, кого він зараз обкручує. Мені вірний чоловік говорив, я в гетьмана. Лист от Сейму одержав ще аж на Гончарисі. Є в тому листі і для козаків, і для всього поспільства. Тільки от на гетьманстві Сейм Хмельницького не затверджує. тану. а чого ж листа того по полках не читали? Ха, чого? Буде тобі гетьман читати те, що йому не на користь. Богун почав присуватися ближче, щоб добре розгледіти того, хто говорив. Але ж розмова зразу ж увірвалася. Натомість хтось почав вихваляти Хмельницького. Бо пішов далі. Всюди було те саме. Оповідали про наступи польського війська, перебільшували небезпеку. Казали, що Хмельницький давно б міг замиритися, уступившися до Чигирина. Тоді, мовляв, сейм погоджується приборкати трохи панів і магнатів та побільшити козацький реєстр. Ясно було, що хтось навмисне пускає ці поголоски. І коли тут не польська рука, то принаймні такий, як Забузький, напевне, до цього причетні. Ні, таки треба кінчати з отим Забузьким, думав Богун. Треба вивести на чисту воду і його, і отого присадкуватого. Ляхи таки справді, здається, вирушили в наступ. Чи довго тут до гріха? У війську пиятика, безладдя, безперемінно треба кінчати. Піти хіба до Кривоноса порадитись, чи що? Але до Кривоносового намету Богун не дійшов. На широкій Майдані, в просторому чотирикутнику з возів та наметів братлавського полку, просто перед собою він помітив юрбу, що все збільшувалося». Було і покозачене хлопство а в різноманітій нерідко панській одежі, і запорожці, і листровики, і дехто з полкової та сотеної старшини, і навіть високий оглядний піп з рудою кутлатою бородою в сірій, наче козацька свитка Рясі. Гомін, що стояв над юрбою, раптом перейшов у несамовитий галас, але що саме кричали, розібрати було не можна. «Оттуди!» – буркнув крізь зуби богун. «Це вже не дурниці якісь, це вже чи не на чорну раду заноситься!» І, придержуючи рукою шаблю, він під бігцем подався до юрби. А галас стояв страшенний. «Потацького! Потацького! Каліновського! Регімантарів! Потацького собачову кореннаго!» «Та цит, та ви йди собі дійте!» «Хай усе з самого початку!» «Потоцького на трьох сто чергів!» Раптом у середині юрби хтось тричі здарив у бубон. Якийсь кремезний козак у червоному жупані з'явився над юрбою, піднявши вгору правицю на знак тиші. Бугун протиснувся ближче і побачив досить високий поміст – Улаштований на швидку руч із кількох возів. Гей, молодці. крикнув кремезний, і богун зразу ж пізнав голос хазяїна мауп. Гей, козаки. Богун хотів був спершу гукнути його, але стримався, щоб не перешкоджати. На помості з'явилося два хлопці в синіх жупанах. Підіть, приладіть мені гетьмана Потацького!» Звелів кремезний. Великого? запитав один із хлопців. Коронного? запитав другий. И великого, й коронного. Тільки нехай п'янюга закриє свого носа червоного. Хлопці в одну мить скочили вниз і підняли на поміст якусь маленьку кумедну постать. Га-га, наупа. -га -га У, -у, -у! зареготала юрба. «Дивись, як хвостом крутить!» Мавпа в малиновому кунтуші, в бобровій гетьманській шапці з зеленим пером, справді неймовірно швидко вертіла хвостом. «Аніс, аніс, диви, який ніс!» Аж душилися в юрбі від сміху. На носі в мавпи було приліплено чи прив'язано лушпайку з турецького перцю. «Хай справді трохи нагадує Потоцького», – подумав богун, придивляючись до мавпаного вбрання. «Здоров, Потоцький!» – голосно закричав хазяїн мавп. «Здоров, мене, Найясніший наш пане!» «Моє вам найшанованіше вітання!» – відповів хтось за мавпу письклявим старечим голосом. Мавпа низенько вклонилася. «Ну що?» Як це маєш? Все хлопську горілку хиляєш?